Eta urbiltzen ari den honetan, jende asko gehiotzen du argaltzeko zentroren batera ezta kiloren batzuk eken du nahian kontu zibiltzekoa da ordea, eh? Amar eh, zentrotik zazpik ez dutelako tratamentu eraginkorra eskaintzen eta gainera osasunari kalte egiteko modukua ere mm, bader, badirelako sarri. Ondori hori atera du nun baiti konsumeraldezkariak duen ikerketak eta gane albizuk ditu datu zehatzagoak ikerketa honiburuz. buruz. Konsumer aldizkariak estatua Espainiarreko 12 hiritan eginduz azterketa. Hainbat zentro ikertu dituzte sei teknikarik eta ondorio hori atera dute 10tik 7 direla okerrari ok direnak. Konsumer aldizkariko teknikari taldea gorpuzkera ezberdinekoa zen oso eta harridura eragiteko moduko aholkuak jaso zituzten beraiek ere. Ainara Zarraga teknikariak kontatuko digu. Hoietariko bik e, pisu egokia zeukaten. Beste bik e, batakite kilotsdonen barki jadu zeukaten eta gero azken bien kasua hoestate ba, kasu argia zen, ezta. Eta zarkitu dugu badibidez pizu e, egokia zeukaten teknikaria bat, teknikari bati hogi kilo kaltzeko propasatu zioten. Hogei kilo eta noski bere arri du aurpege ekus eta ordodon bere hala ettanttzuna aldatu arduan hamar kilo besterik ez galdu bezeeta izan zioten. daurkoak baskoa. Banam bana nazalduko dizkizugu egu azterketak atera dituen ondorio kezkagarriak esate baterako ondo prestatu gabeko jende aurkitu dute argaltzeko zentro hauetan askotan zentro hauetan atenditzen duen pertsona ez da mediku bat ez teknikari bat ez ez da kite dietetika dietetikako nutrizio esperto bat askotan harrean dagoen idaskari bat eta idaskaria horrek ematen du informazio guztia da hori ez da egokia e, kontutan izan da da ba, e, pisoa galtzea gainera ba, gure osasunarekin ere lasota dagoan zerbaitela Eta, bueno, ba, zamezala, bestakontza egokia ez daukatetokia askotan. Bakoitzari beren eurrira egindako dieta egintzen dute, baina ikerketa honen arabera ez da egia. Ia denei dieta berbera jartzen baitite. Bertsona bakoitzari egokitutako dieta ba, egintzen dute edo prometetzen digute ezta batez ere ba, duela azte gutxea zizean untxe guzti horietan. Eta kasu eginetan hori ez da egia. Kasugu eginetan mundu guztiari egintzen dute gutxi gora bera, dieta bertina. Amu gisa erabiltzen dute lehenengo konsulta doain dela, baina ez da benetako konsulta esateko moduko izaten. Lehenkolttzuta doainekoa omen da, ta eta hori bueno, ba, ere ba, gantzo komertziak gisa erabiltzen dute, baina lehenkoltsuta hori ezta benetako kontsulta, bertan amaten duten informazioa ez da nahikoa, Eran azia ematen dute, eta kontutan izan behar dugu, ba, pertsona batek galtzen galtzea erabakitzen duenean, ba, segurunik erabakeko duela, itu lausen duta, jo batean ezta, teknikako gomparatzeko, tratamentuak gomparatzeko, eta batez ere bebaipa presa gomparatzeko. Eta ez dute informazio nahiko ematen eta lehenin presioa de askotan ez, ez da ona, gure teknikari bat egin ez gertatu zitsa joan, akorunyako zentru batean, e, bueno, aberak e, atendutu ziren pertsonari galdutu zion eazien zen, bere titulazioa, eta pertsonari azerretu egin zen, eta kasi-kasi bote egin zuen zentrutik. Diru kontuetan ere ez dute idanean garbi jokatzen? Pertsioa askotan ez dute modu argien esaten. Finantzia zio oso agoki agiten dutela gintzen dizut Eta bat eta beste, baina da noski Zai finantzatu derran jakin barra Eta hori askotan ez dute modu argian ezaten Gainera tratamentu alamoduzkoak eragintzen dituzte Bezerua ondo astertu gabe Tratamentu erraruak porpoazatzen dituzte Eta gainera pertsonari Bestak azterketa bat egin barik porpoazatzen dituzte tratamenduak eta hori eraskotan agokia kontuan izateko bestea epea jartzen hasten direnean alegia inbeste egunetan hainbat kilo galduko dituzula egintzen dutenean ez dela igia izaten. Epeak estiran lar realistak. Eh, gure teknikarien eta gure e, nutrizio taldearen ustez, hm mm, 3 kilo galdu gar dira e, ilabetero asko jota hori delako ba, argaltzeko modu sanoena eta gainera gero e, so, azken orduko sopesak ekarriko zituen hau da, gero kilorek berriro eta kasi-kasi egun batean e, berriro arrekupeatuko. Ta, askotan zer pasatzen dute, ba, izugarrizko e, argaltzeak oso, oso denbora gutxian. Eta hori oso arriskutza da, osasunodako, eta gainera zerretatzen da, e, horrelako bizu galera arinekin, bazteko ura elektrolitoak eta behar galtzen direla. Gero masa muskularra, eta azkenik bazo korputan soberan dukagun grasa hori. Eta gira zen, elburua beti zan behar da, grasa galtzea lehenik eta behin. Beraz zargaltzeko asmotan horretarako izenean zabaldutako zentro batera goazenean, komenida kontuan izatea Ainara Zarraga Konsumerreko Teknikariak nabarmenduko diguna. Hasteko mm, EA nok norkatzen ditu e, nor dagoen arretan ezta da? edo norkatzen ditzen dion lelengo el, kultura horretan beti ere mediku bat edo e, trebaturako profesional bat izan behar da. Zer biego eh bat tratamenduak proposatzen dutenean, proposamen hori pertsonari edo bezeroari hasta ketabeegin ondoren egin bazaiu. Ez da, eta askotan, ba, ba, ez da, ala izaten. Gainera, e, tatamenduaren idau penseatzea proposatzen dutenen ere bai, kontuz hori mesfilatzeko arrazo baita, ze, e, pertsona bakoitzak modu ezberdinean erreakzenatzen du, ba, tatamenduetara. Ez da, gainera, momentu ezberdineetan, pertsona berak ere modu ezberdinean erreakzenatuko du. Beraz guzti hori kontuzten izan, bai da. E, Tatamendua noizazi eta noiz amaitu ezaten digutenean, kasi, kasi eguna esan da, hori mm, mesfilatzeko arrazoia da. Consumer Aldizkariak Estatua Espainiarreko 12 hiritan egindua azterketa eta teknikari taldiak atera duen ondorioa nahikoa larria da. 10 sentrotik 7 ez dutela argaltzeko tratamentu eragin korra egiten eta gainera osasuntsua erez